أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين Muzina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Thumma amma abadi Draga moja i poštovana braćo Nastavljamo Bvoriti O biografiji Ili siri Allahov poslanika Muhammeda sallallahu te'ala Alehi wa sallam I već skoro Na samome Kraju okolok ciklusak za kojeg molimo uzvišenoga Bahata baraka ve danas nagradi da nam bude od na ovome svijetu kao i na onom. Nakon povratka poslanika sallallahu taala alejhi ve sellema bratchu i muslimana sa temuga devete godine po hidži to je pohod o kojem smo detaljno govorili. Zbili su se neki značajni događaji od kojih večeras izdvajamo dva i o njima ćemo govoriti. Dakle, još uvijek smo u 10 u 9. godini nakon Hidža Allahovu Kostanika sallahu ta'ala i nakon pohoda na Tebuk Zbila su se nekoliko značaj i događaja od kojih, su, od kojih ćemo večeras govoriti, dakle od kojih su dva za nas večeras najbitnije. Prvi događaj jeste smrt Neđašije, kralja Abesinije, a drugi događaj jeste smrt vođe monafika Abdullaha i Mubej i Muzeru što se tiče vraću prvog događaja smrti Nedžaši vladara Abesini poznato vam je da su vraću muslimani u prvom periodu islama u Mekki dva puta učinili hidžu ili preseljenje u Abesini koja je u tom vremenu bila kršćanska Po naredbi poslanika, salallahu alaihi wa sallam, muslimani su napustili Meku i otišli u Abesinju da sačuvaju svoju vjeru. Riječima poslanika, alaihissalatu wa sallam, idite u Abesinju, jer je tamo vladar kod koga nikome nepravda neće biti učinjen. A taj vladar zvalo se Enneđašin. Neđašija ili Negus. Kralj Abesini, koji je u tom vremenu, dakle, bio kršćen. Ovaj čovjek, kralj Abesini, Neđašija, muslimanen, muhađiran, u dva navrata, lijepo je braćo primio, o čemu smo i govorili. I ne samo da ih je primio u svoju zemlju, već ih je i zaštitio od onih koji su htjeli da im navodilo. Negashija je kasnije vraćao. Kada mu je Poslanik sallallahu alejhi ve preko jednog ashaba poslao pismo u kojem ga poziva da prihvati islam, prihvatio islam. I poslao Poslaniku alejhi ve sellemu također jedno pismo u kojem se odaziva Poslaniku alejhi ve sellemu i govori šehada. I to je sam dokaz Da je ovaj čovjek musliman Međutim Nedžašija braćo Nikad svoj islam Nije objelodario Među svojim kršćanskim podanicima Subhano Već ga je krivo ispravno je postupio Iz dva razloga Prvi razlog Da ga ne bi upili ili protjerali I drugi razlog, izbojazni da na njegovo mjesto ne dođe nego ko će biti nepravedan prema njegovom narodu, bez obzira što je bio kršenski. Zato je bio musliman, ali je bio musliman u tajnosti. Kada je preselio Nedžaši, Allahov poslanik, s.a.v.a. obavijestio muslimane medine da je on umro. Zatih imna rejdi, da izad i namussalnu, i demokladu i jenazu. U odsutnosti. Muslimani i medini, njajashi i abisini. I ovosu šeriatu nazi wa salatu l-ghaimu. Jenazu, odsutnosti. I rekha wa ya rasul sallallahu alayhi wa Ma'tal yawm. Rajulun salih faqumu fa sallu ala akhiikum ashama danas je umro dobar čovjek kaže zato ustanite kaže asham zato ustanite i klanjajte jenazu vašem bratu ashamu asham je bio iman al također potvrđuju da je on bio kao musliman ovdje se postavlja ili otvara jedno pita Kakav je propis? Islama, po pitanju salatul ghajih, dženaze u odsutnosti, da li ona dozvoljena ili nije? Da li je propisena ili nije? Islamski braći učenjaci, u ovom pitanju imaju tri različne mišljenje. Prvo mišljenje, jeste mišljenje Hanberijske i Šafijske škole Dakle, pravne škole koji kažu da je dozvoljeno klanjati dženazu u odsutnosti. Dakle, muslimani na jednom mjestu klanjaju u odsutnosti dženazu drugom muslimanu koji na drugom mjestu. Kažu, to je dozvoljeno. Na osnovu ove predaje, da je posladnika Lissatu Vesalami, Ashab, klanjali dženazu u Medini, neđašim koji je bilo mislijen. Kaže, to je dovoljen dokaz da je dozvoljeno klanjati dženazu u odsutnosti. I ta praksa je prisutna među nama ovdje. Drugo mišljenje jeste mišljenje hanefinjske i malikijske pravne škole, dakle pravne škole koja je ovdje zastupnjena, koji kažu da nije dozvojeno, da nije dozvojeno klanjati dženazu odsutnosti. Kažu iz dva razloga. Prvi razlog, zato što poslanika na i salatu o nikada prije A ni ovog slučaja, niti ashabi nisu kvaljali džanazu odsugnosti, nikome. Nikome nisu kvaljali. I drugi raz, što se tiče ovog slučaja, kaže, neđašir, kaže, to je bilo striktno za poslanika ali i srata u ali i Čak je i on putem objave saznao da je neđašir, subhano. Kaži to je bilo posebnost poslanika ali sratu as-sada i nikome drugom nikom nakon njega. I zaista nije preneseno da su ashabi kada je جناza u odsutnosti na podu usput. I treće mišljenje koje je pomenuto najispravnije i objedinjuje ova dva u jedno a to je da je dozvoljena dženaza u odsutnosti onom muslimanu koji umre u zemlji a nema mu ko plati dženaza. I to je ispravo, da je dozvoljeno muslimanima da klaniju dženazu u odsutnosti drugom muslimana koji umre u tuđoj zemlji, a nema ko da ustali da mu klanija dženazu. Kao što je bio su džetar neđaši. Poslanik Ali S.A. klanio mu je i ashabi zato što niko nije imao u abesini od muslimana osim ono. Pa kada je umro, klanio mu je I zaista smatram da je ovo najispravniji mišljiv koji objedinjuje ova dva. Međutim, nije dozvoljeno koriti onoga koji postupa po jednom od ova tri mišlji. Absolutno. To je, braćo, prvi slučaj koji se dogodi u 9. godini pohiđi nakon teboga. Drugi događaj koji je jako bitan jeste smrt Abdullaha ibn Ubej ibn Serun. Abdullaha ibn Ubej ibn Serun. Vođe i poglavara munafika, lice njeva, o čijim smo braću spletka i zavijeli. Govorio. uviše nam navrde, od najvećih, bilo je šurovanje i prijateljovanje sa jevrejima i pravjanje spletki muslimanima kao i potvorena je išlo radijallahu ta'ala anu u majku vjerika. Subhanallah. Na Tebuka, braću, lice vjerili munafici u Medinu. Doživjeli su tri poraza i tri katastrofe koje su i znatno oslavi. Prva je da ih je Allah tebara kjovate'ala razotkrio na Tebuka i osramotio zbog njihovog neučešća samo muslimane u ovom pohodu. I Kur'an je objavio ajete onima u kojima ih korim i na njih upozoravamo. To je jedna katastrova. Drugo, uništenjem ili rušenjem mjesečinu dira. Džami je razvora koju su napravili blizu mjesečin Kuba, koje je trebalo biti centar, njihove snage i moć a razdora među muslimanima i pomaganja ne vidite. Pa je po naredbi poslovnika, ali i sad to je sram vrstinu, I treća katastrofa koja je za njih najžešća i najgora bila, jeste smrt njihovog vođa i poglavara Abdullah ibn Bej ibn O kojem sada govorimo. Ko je ovaj čovjek? Ko je ovaj čovjek? Abdullahi ibn Ubej ibn Serul je vraćao prije Islama i ovo je jako zanimljivo i zato vratite pažnju. Abdullah ibn Ubej ibn Serul je prije Islama bio uglednik Medine, dakle ugledan čovjek u Medinu. Znate li zašto? Zato što je uspio da pomirio i objedini dva plemena koja su bilo u 100-godnišnjem ratu, a to su, bilo, to su bila plemena Eus i Hazrađa, subhanallah, pa je uspio pomiriti i zaustavio sukob među njima. I kažu, bratio historiciar, jako zanimljivo, kaže, ovo je jedino dobro dijelo koje se spominje uz ovog čovjeka. Prije Islama, da je uspio pomiriti ljude, Kaže ovo je jedino dobro dijelo koje se u njemu spominje i nije ga danas u ovom. Pa kad je pomirenje među ljudima tako bilo bitno, prije islama u džahirijetu, šta mislite onda šta znači kada čovjek pomiri dvojicu muslimana ili pomiri dvije skupine muslimana? Wallahi, to je od najboljih dijela. Od najboljih dijela. Onaj ko uspije da pomiri dvije skupine muslimana i da objedini u jednu da se ne sukobljavaju to je od najboljih dijela jer ako se ovaj čovjek koji je bio monafik i nevijedni hvali ovim dijelom pa šta je onda sa muslimanom zbog toga što je to uradio Medilije su ga htjele krunisati i proglasni ga za kraljom Medinu i samo što to nije postao Došao je isla i poslanik sallallahu alejhi ve i poremećeni, po, poremećeni su mu konci. Da dakle, nije uspio da stavi iko na svoju glavu. Jer Je ne došao Islam. Došao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Medinlije su prihvatile Islam. Više i nije zanimao jehliyet. Kada je Islam pojačao u Medini, pogotovo nakon Bedra, čovjek Abdullah ibn Usub Abdullah ibn je islam privid. Ali je u dobri duše bio najješči neprijatel islama i poslanika sallallahu alejhi ve sellem jer ga je i spetka baš mu govori. Među poslanik sallallahu koji je braćo milo osvetolj. Zabistite braćo. Nikada poslanika ali alay, i alayhi ve sellem to nije pretrešnje nikada nije uvrijedio ovog čovjeka. Nikada ga nije uvrijedio. I nikada ga nije nazvao Munafijom. A znao je da je munafir. Putem objeda. Za razliku od nas danas koji često puta znamo bratu muslimanu da kažemo da je nevjernik. Ili je Munafijom, ili je ovo i nije ovo. se so da žele nikada ga nije spomenuo poruženom. Pored svega što je uradio, već je bio strpim sa ovim čovjekom. I zamislite, u smrtnoj bolesti, Resul sallallahu alaihi wa sallama, ide mu na noge da ga posjeti. Ide njegovoj kući, da posjeti da posjeti Bođu Munafika. Subhanallah, zamislite ličnosti i karakter, subhanallah. I dolazi kod njega. Kažu, islamski učenjaci, poslanika na Isaratu Vosarame je to učinio iz tri razloga. Zašto ga je posjetio, kažu, iz tri razloga? Kaže, prvi razlog, da iskoristi i posljedni moment, ne bili li se ovaj čovjek Toliko je poslanika na Isaratu Vosarame žudio i želio da ljudi oko njega budu muslimani, da umrukao muslimani. Pa i posljednji trenutak od ovog monafika da je iskoristiti da, da se čovjek pokaje da ne ode Allahu i da ne zaradi džahnem. Kaže drugi razlog, kaže to je učinio ispoštovanja prema porodici Abdullaha Ibn Bibi Sadruna čiji su članovi većinovom bili muslimani a pogotovo njegov po, stina Abdullahu jer nije poslanik Ali Isatru Osallam htio ostaviti da se od toj porodici priča da ih poslanik Ali Isatru Osallam nije posjetio. Subhanallah. Zamišljite mudrost. Kaže i treći razlog, kaže zato što je ovaj čovjek još uvijek bio poštov i cijenjen zbog djela kojeg je uradio. I njegova riječ se sluša. Resul sallallahu alaihi wa sallam nije htio da uredi Nego je otišao i positeo. Međutim kada je došao, rekao mu je poslanika ali i salatu vasalama, a vidio je da su smrtne muti. Kaže, qat ne hejtu kan hub il jehudi. Zabranio sam ti da voliš jebrije, odnosno ljubav prema nima te u propastu. Mnogo si šurovao sa njima. Pa mu je on odgovorio. Kaže, kad abgada um Esaad ibn Zorara hama neha. Kaže, nije ih volio ni Esaad ibn Zorara, a ibn Zorara poznati Ashab, koji je od prvi primatio islam u Medini, od prvi muslimana Medine. Kaže, nije ih nije volio pa je umro. Kad je on umru, umrije ću i ja. Dakle, ljubav ili mrzne prema njima, niti će mi ubrzati, niti. Dakle, nije razumio riječi poslanika, ali i sada sam ili nije ti da razumio. A toga je pogledao u poslanika, sada sredeme, prema jednoj predaj. Prema jednoj predaj. Kaže, pogledaju u njega i rekom. mu, taže kada umre. Kaže, ogasunite. Kaže daj mi tvoju košnu. Pazite, daj mi tvoju košnu. U je prve stoji da je poslanik Alisatu Slavnu imao dvije košnje. Jedna koja je bila do koža i jedna poviše. Daj mi tvoju košnu da mi bude će fina. Kaže i klanajte I navodi se da je poslanik Alisatu Slavnu dao košnu koja je bila prva, dakle navrhu, a ne do koža. Pa mu je pružio, pa je odbio. Kaže, neću tu daj mi uniko je dobro. Subhanallah. Pa <gullu> je Resul Sallam otišao svojoj kući skinuo svoj košu, koja je bila do i dao. Odnos, dao je njega Ali je rekao Resul Sallam. Kaže, inne kamisi. Inne kamisi. La yugni anju min Allahi šeht. Kaže, ova moja koša. Mu ništa kod Allaha neće kod Kaže, vo inni le en yuslima bi fi'ali hada elfu rađulin min qavmih. Kaže ali ja se nadam da će zbog ovog mnog lijepog postupka prema njemu Islam primiti na hiljade ljudi iz djegovog naroda. I tako je bilo, subhanom. I tako je pa je braćo ovaj čovjek umro, <coughs> ogasnuju i zamotali ga u košnu posanika, ali sada vasara koji je poslanik, ali sad je sam dao njegovom sinu Abdullahu, koji je bio čestiti Asak. Dao mu U drugoj predaji stoji da mu je Abdullahu tražio tokušu. Resursa srede mu je dao kušu. Pa je ovaj čovjek umotan u I u njoj ukopan. A zatim je krenuo tlanjati mu džanazom. Pa ga je Omer ibnul Hattar uhvatio za rukavu. Pa mu rekao, Allah paslanića zar ćeš klanati dženazu ovog munafika jer se znalo da je munafika znalo se putem objave da je munafika kaže zar ćeš klanati dženazu ovog pa je rekao resurs sam obavsele pogledajte milost kaže gospodar moj mi je dao da odabene kada mi je rekao iz stavu fir lomu اولا تستغفر لهم in تستغفر لهم سبرينا مرلتن فليان فر الله kaže molio ti za njih oprostan ili ne molio oprosta za njih molio ti za njih oprostan makar 70 puta Allah im neće oprostiti kaže poslanik ja ću moliti za njih oprostan više 70 puta molit ću ako treba i stotinu puta da ima Allah oprost milost Milost Allahovog poslanika, ali i tu sami. Prema ljudima koji su najviše muka zadavali. Međutim, kada je klanjao dženazam, Allah je objavio ajet u kojem je podržao stav Omara. Allah je objavio ajet u suri Tawbah u kojima je podržao stav Omara. يقول <تصفيق> الله أنه لا يتو اسمه فقاله في الشيء وَلَا تُصَلِّمْ <تصفيق> أَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ قال أنه عندما يأتي من منافقه ومنافقه لن يجب أن يكون لدينا جنازة لن يجب أن يكون لدينا Dakle, ako neko od munafika umre, oposlanit će, nakon ovog slučaja, a ti znaš da je on munafik, nemoj mu tlanjati dženazim. Niti toj dženazim prisutno. Također, braćo, u ovoj devetoj godini po Hidži o kojoj govorim, desuri su se još neki događaj o kojima ćemo, inša Allah, u teana, govoriti u narodnih prodavanja.